Allah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 Falënderimet e pa numërtë ta i takojnë Atij. Lavdia po ashtu i takon Allahut fuqiplot. Ai Allah është i pari, i pa fillim, është i fundit, i pa mbarim. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prit ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prit çytjeve të shejtanit të mallkuar. Këndë drejton Allahu në rrugën e drejtë nuk ka kush që humb. A i cilë është i humbër dhe i lajthitur nuk mund të odhëzaj në rrugën e drejt, as kush pas Allahut, fuqiplot. Salavat e dhe selame, pa reshtur, i dërgojnë më të dashurit tonë, zëtrisë e njërzimit, vullës e pejgamberis Muhammedit a.s. Të ndëruar vlëzër besimtar, kjo gjymosat është gjymoja e dytë më radhë në muajnë Rejëbë dhe pas këti muaj i ju edini vjen muaj i shaban e pas taj në vjen muaj i mirësive muaj i kuranit, muaj i ramazanit musimën të mirë të hershëm se lefi jynë kur kanë hykëta muaj kanë fillu pregaditit e tyre psichike, shpirëtërore po ashtu dhe fizike që Nëse Allahu uaj e prasti dhe mundësin që ta prijetojnë dhe ta presin gjallë shëndosh e mirë muajnë e Ramazanit, ata janë para pregaditur që këtë muaj të mirësive të shvidzojnë maksimalishtë. Andaj duhet jenë referenëse jona, që edhe ne të filojmë para pregaditit tona, që nësemi gjallë shëndosh dhe mirë, të arim maksimalisht të marim të mirët dhe mirësit e këti muajnë, Allahu në mundësovë që të apresim këtë muaj shëndosh gjallë dhe mirë, insha Allah. Në këto pak minuta sëtë, në hytë bë në kësaj ditë të madhe, do të flasim për një tem që njëherit është dhe aktuale, do të flasim për vlerën e dijes në fënë tonë. Ditoria, dija qëfar peshe dhe qëfar pozite e ka në fënë tonë. Duke për çdo herë mesazhin Islam e çemprin specifikave të mesazhit Islam është koherenca. Islami është aktual dhe sjell alternativa çdo herë. Ne jemi kemi hyrë në muajin e gjashtë të vitit, jemi në fillim të muajit Qeshhor. Ata të cilët kanë qenë në fundin e shkollës së tyre, nxënësit e shkollave të mesme kanë arrit maturën e kanë përfunduar mësimin Edhe pak javë përfundon procesi msimor në gjithë shtetin ton dhe muaji i gjashtë dhe muaji i shtatë është muaji i provimeve, është muaji i testit të maturës, është muaji i provimeve që gjeneratat e reja do të bëjnë hapin e parë drejt universiteteve dhe fakulteteve në studime, andaj e kam pa të ardhshme që Falosim një pjesë të feston. Çfarë rëndësie dhe peshe të madhe i ka kushtuar feja jonë diturisë? Ju të gjithë vëllezër e dini se ajetet e para të Kuranit famlar që Allahu i madhrishmi ia zbriti Muhamedit alayhis salam ishin për Krisht. Ajetet që flasin për leximin, që flasin për diturinë Allahu fuqiplot e përësit i Muhammedin a.s. në përmjet Gjibrilik duke i thonë i kara ledzo i kara bismi rabbike ledhi i khalak ledzo mësa në emrin e Zotit tënd i cili kryoj gjdo gjë si kur të moskishte as një verset tjetër që do të fliste, do të fliste për vlerën dhe peshen e dijes pos këti ajeti ne do të ishim krenarë dhe do të mbureshim, dhe do të nga mjafton të neve, se qëfar pozitë dhe nënësijet madhe i ka jepë theja jonë, dijes. Nuk i ka ardhë ajeti i parë pe i gamberit merë avdes. Asë nuk i ka ardhë ajeti i parë falë në abazin. Asë nuk i ka ardhë ajeti i parë shkonë qapë edhe në gjina. E asë më sajtë të tjeret për punë të mira. Po ajeti i parë dhe i ka ardhë Muhammedit a.s. ledzat. Dihet vërtetën e ajo e vërteta është se çdo gjë që ekziston në këtë botë e ka kriju Zoti. Për atëve Imam Buhariu në koleksionin e tij që i ka përmbledh hadithet e vërteta ka thonë dija është para veprës. Kur e ka komentuar ajetin nga Kur'ani famlart fa'lam Enahu la ilaha illa Allah dia se nuk meriton ta adhurohet askush pas Allah dia se nuk ka zot i cili meriton adhurimin dhe robrin pas Allahu Imam Buhariu ka thon dia është para veprës dia është para amelit dia është para ibadetit zate nëse njeriu nuk din atë raj nuk din edhe me adhuro Allahun te baraka wa taala po ashtu prei argumenteve që tregojnë peshën e madhe të dituris në fe ton janë edhe ajetet e para të kapiteles Al-Qalam. Allahu Dhul Jilal nisur Kurani e ka quajtë me emrin kapitena e lapsit. Allahu e ka quajtë një surë të Kurani me emrin e lapsit dhe të pendës. Për me i tregu muslimanëve sa rëndësitë e madhe ka dituria në jetën e tyre përmërsisht në raport me zotin të bara këvatala, apo në raport me të tjeret. Allahu dhul gjelalë thot, nun wal kalemi wame jes turun, Allahu dhul gjelalë thot, nun pasha lapsin dhe reshtat që shkruen, Allahu është betun laps, Allahu është betun penden. Ulemaja në thonë, muslimanët, duhet të jenë të ndërgjeshëm, e të veddishëm, se kur Allahu fuqiplot është betu, në pendën dhe në lapsin si kur Allah u ka kërku prej neve o musliman ju duhet dëbohëni dëzotet e pendës ju duhet dëbohëni dëzotet e lapsit dhe ta shpalos një dritën emsimeve të Allahut nga Quran i famlartë dhe dritën emsimeve të Muhammed të al-Islam në përmjetë lapsit tuaj Allahu dhul gjelal në një ajet tjetër në Quran i famlartë Bën një pytje Duk e bo dalimin mes atyre që din dhe atyre që nuk din Thotë Allahu dhul gjelal Kull Heljestau i ledhine ja'lemune ja O muhammed Bën një pytje të i atyre A janë të barabart ata që din dhe ata që nuk din A është i njejt dhe i barabart A i dishmi dhe i padishmi I dituri Njëri u i dishem Nuk e ka të vështir Ti për ullet Allahu dhul gjelal Njëri u i padishem Ka probleme për me njoft madhrin e Allahot dhul gjelal Për ato Allahot fuqiplot Kër flet për djetart ulemat Thët Mësë miri din mi atas frigën Allahot ulemaja Innëma jakhshallaha min ibadihi el ulema Mësë miri din mi u frigua Allahot ulemaja Mësë mirë ti din mi u frigua Allahot Për kushtimi mëj mirë vjen për njerëzve të menqon Andaj në këtë aspekt Peygamberi a.s. ka thonë ma shumë kanë vlerë dy reqatet njerit të meqëm alimit se sa nimi reqatet njerit që është i një randës dhe ulemaja në vazhdimësi kure kanë analizu se a është me vlerë shmetvere mi medije apo me i badete vullnetare, ulemaja kanë thonë më vlerë ka të meri mi medije se sa me i badete vullnetare si kur sa që është namazi i natës e kështu mëralë nga se diturija është një mekanizëm, është një vlerë dhe një virtyt që përcjellet edhe tek tjerët. Një në njëri fal namaz natë, po kur kush nuk jashë hajrin atip, ai vetë vetes jashë hajrin. Ai bën ibadete Allahu ul xhelal, me shpërblime, mirë po ibadeti i tij ti nuk reflekton tek tjerët, ndërsa ai që merr dije, ai që liq dije, dijen e tij e shpërndan edhe te tjerët, edhe të tjerët ja shohin hajrin. Simoshet kështu kur pejgamberi alay salam thotë, dëgjoni O vllazër, Sido mos ju qenin rrugën e diës, ju qeni studenta, e në veçantin, veçantin, ata që e mësojnë dhe e studiojnë fjallën e Allahut të barë, këtë ala, shkencët e shëriatit, thot pe Igramberi a.s. Për atë njerin që ju amësën të tjerëve kajrin, bojnë dua, edhe milingonjat në vrimat e tyre, bibretë që i bëndua, për një njeri që ju amësën të tjerëve kajrin, edhe balenat në detë, Bojnë dua dhe kërkojnë falje Ala muallimin nësi lëkhayra Ajnë që jam sën njerëz vë khayrin tata, dhies, Për i gambejre a.s. një hadith jetër Kus eqë në rrugën e diës Allahu jakabot të letë këti njeri rrugën për gjennët Me nësëllë ke tariqën jeltëmisuhu lë ilma Sëllë Allahu tariqën lëhu ilë lë gjennë Kus eqë në rrugën e diës Kus eqë student Allahu do të jabon të letë këti njeri Rrugën për në gjenn E ko dhe shumë e shumë hadith e tjera Tekste hynore që flasin për rëndësin dhe peshen e dituris Andaj, kësha pas të shirë me e bo dhe një vrejtje shumë të rëndësishme Kur jemi të dia Ditoria apo dia nëse nuk është e dobishme Atëhere ajo dije nuk është produktive është e donshme Dije e dobishme është dia që ty të nëzitë Dhe të shtin me bo pun të mira, e pikës pari të nëzit me ju përullë Allahot dhullë gjelalë. Demek, nëse dia, dituria nuk është e dubishme, edhe nuk të ka bo të i mu përullë për Allahot, me njoftë madrina Allahot, dhe dia ty me të shtin me u bo i mire i hajrit, atër e që ka të vyna, ajo nuk o diturie dubishme. Për ato pigamberi ka bo lutje, dhe në kam su dhe ne dhe me bo lutje, o zotë kërkoj mbrojtje prej dijes se pa dubishme u asaeluk ilmen khashia ze kërkoj prej teje te me furnizosh me diturit te dobishme dia me dobishme esht ai qe ka pranu zotin nje ai qe ka marr vesh qe do te me perula allah ai qe ka marr vesh qe do te me rasehde allah te baraka wa taala per ndryshe njerzit te cilet bartin tituj skancor doktora e akademika nese ata nuk e kan njeh dhe nuk e kan pranu madrina allah çfar do bie kan ata pri dijes te tyre Qfarë të bije kanë ata nga dhije atyre? Për ndryshe, kishte me qene kundrëta, pa imisht, njerëzit e dhije së dhe të shkencës, ata që bartin ti të i shkencësor, ata nga aspekti që i qasën shkencës, atyre du, duhet të rritet besimi. Shkencëtar që meren me shkencësat e ndryshme, kur i shohin argumentet e zotit, Ata do të mjë për ule laot, jo me të regu rebelimin dhe ateizmin e tyre përbal shenjave dhe argumenteve që faktojnë madhrin e Zotit të bare këvatala. Vlëzër, unë i përmenda pakajete dhe hadithet që të regojnë vlerën e madhe dhe peshën e madhe të dijes në fenton, po i këthejemi tani gjengjes tonë reale, aktualitetit. Ne si shoqiri që emi pas lufte nuk i kemi edhe bashpunt mirë në aspektin e arsimimit bre bë, generatat dhe brezat që kanë ardhur pas lufte deri tani nuk e kemi punë bashmir me arsimim. Edhe nuk mundemi mula duhet dhe më u krenu shumë. Dhaj Zoti i madhëshëm që kur të vjen testi i radhës i maturës tani që do të jetë në muin e gjashtë Të mos kemi shumë nxanca që kanë me përserit dhe nuk kanë me e kalu testin komtarë Kosova nuk ka nevoj për ushtrin e ngelcanave Po shprejnë akështu njër banale Kosova ka nevoj për ushtrin e djemve dhe dvajzave treja Që ju kanë qasë shkencës e meren me dije Se nëse ne prodhojmë armata të njerëzve të dështum Që nuk mundën me e kalu testin komtarë Ne rëzikojmë që një të ardhme Të kemi prej këtëne dështakave dhe këtëne ngelcanave prisa. Ne jemi dëshmitar të universitetetëve private, që disa janë të akredituara e disa nuk janë të akredituara. Ne jemi dëshmitar të kriterit i cilin bizrotronë në për universitetet private. Ne kemi të ditur se nuk është edhe shumë e vështirë sa dhe me ubo pranari një diplome. Po i ledzojmë në për gazeta Matra pasllëqet që po ndodhin në emër të shkencës. Ne nëse nuk i qasemi dijes ashtu si duhet, dhe në veçanti brezat e ri, ne kemi nevojë sot luftën ton kushtimisht po e them të e bojmë në rafshin e dijes. Lufta jon duhet të jetë luftë që matet me forcën e argumentit, sot bota spaku për momentin këtë e një Si gjuha e forë Së është gjuha e argumentit Kemi nevoj të vetë disohemi Vallaj ne si kur të vetë disohen Në përgjithësi brezat e ri E të arsimon me arsimimi në dur Ne nuk do të kemi problem me këto generata Edhe në aspektin fetar Nuk do të kemi problem edhe në aspektin fetar Andaj Kisha dasht Dhe kisha shfitzurastin me bo një apel dhe një thirje Krejt mësim dhansave Dhe krejt shoqiris çë të gjithë mobilizohemi e të provokojmë e të nxitim interesimin qarshi arsimimit edhe dijes edhe shkencës. Kemë nevojë që ambicet tona të rriten. Pikrisht aspekti fetar elun një rol kyç në këtë aspekt. Dhe jo rastisht Bashkia Islame e Kosovës ka kërkuar me ufut lënda fetare në përshkolla se lënda fetare kishme qenë një pri lëndë ndimse Çikish me i nxit ndhancat studentat që të merren seriozisht me shkencë. Para mendot ti kur e din se nëse mëson edhe e lyp dijen është ibadet, atëherë çfarë motivi ti më të madh don se sa kjo? Mos të flas për dukurit negative që na shfaqen edhe na na, na paraqiten nëpër oborët e shkollave, së tasho kjo kretni tim tjetër, mirë po, pikrisht. Serioziteti Nën në zënjen e dijes, arsimimi nuk kishte me lejuamën e oparaçit dukurit negative. Ne jemi dëshmitar. Pse duhet nxënçat në shkolla të mesme me shkuën në shkollë me, shkol me boksat hekrit? Pse duhet me thika? Po mos me thonë me armë? Pse duhet na ndodhin këto probleme? Sigurisht se i pari ministrisë arsimit, me gjithë të tjerët, të gjithë ne si prindër, si familionar, duhet të shqetësohemi se kta që e kanë kohën me mësu e kanë haru detyren e tëne e po meren me pun të gangsterave këta nuk e kanë kohen mu marrë me gangster lëk po e kanë kohen me marrë dhe me apsurbu dije, me marrë dije sigurisht se kjo është mungesa e edukates mungesa e edukates ka është i vetë dies për arsimimin kretën fund vlazër për me përfundu pjesën e par ne muslimanët me krenari Ne duhet t'hemi të mburrum kur flasim për të kaluën tonë. Muslimanat pothuajse 13 shekuj apo më shumë kanë qenë pishtar të njerëzimit. Kan qenë kandila ndriçues. Ne 700 vite në një pjesë të bukur të madhe të Evropës, në Spaninë e sotshme, kemi qenë kandila ndriçues. Në për universitetet muslimane në Spanjë edhe në Portugali, jo në shkollu 700 vite në një pjesë të madhe e Evropës. Jo kemi çel syt. Kur jemi kon musliman të vërtet. Kur e kemi pas Kur'anin përpara. Flitet për kulturën edhe civilizimin francez. Kur flitet për kulturën edhe civilizimin francez, ne krejtëdim se e kanë koxhani një një, një bagazh të madh. Mir po dikur në në atë periudhën e Mesjetës Francizët kanë qenë larg nga kultura dhe civilizimi. Pardon prej Juve edhe urinën e kanë kryl dhëm ku kanë ndajt. Ndërsa muslimanët kanë pas banja publike, hamumi, hammam kanë cin banje publike që udhëtarët e kalimtarët e rastit e fukarat, nëse s'kan ku mu pastru, e i kanë banjet publike. Kan pas rrugë të shtruame me, me kaldërn asfalt i kësaj kohe. Dikur kur Evropa ka qenë në errësirë, kanë bërë mohabet, a është përfund i tokës një kohë që kur e livrët bishtin ndrihet toka. Sekandid nuk i kanë muit më i kuptuar realitetet në gjithësi dhe në kosmos. Mirpo nuk po të vetshin kush je kon, po po të vetshin kush je. Nuk të vetin kush je kon, të vetin kush je. Andaj me të vërtet është turp dhe është e pa, pranush, e pa pranushme, është a logike sot në botën muslimone, arabe dhe jo arabe, me pas njerëz analfabet. Qysh mundet me pas një një shoqiri muslimone njerëz, që nuk din shkrymin edhe ledzimin, a fjale e parë që Allah e ka përosit Muhammedin al-Islam, është ledzal, është paradoksimal. Pëse ju ka ardh halë i muslimonve sot kështu? Se ju ka ardh halë i muslimonve se muslimonet, Jan larg prej mësimeve të vërteta të festyre. E kanë hudh Kur'anin pas shpine, i kanë lënë mësimet e Muhamedit (salallahu alaihi wasallam) pas shpine, merren me gjëra të kota dhe nuk u mbetet më energji pozitive për më marr me gjërat të cilat duhet të miremi. Elus Allahun fuçiplot që në gjeneratat dhe në brezat ton, në familjet dhe në fëmijët ton të kemi të atill që janë ambiciozë dhe që merren me shkencën dhe me dinjën, bën të mire dhe të hajrit edhe dobishëm për vetë vetën e tëre, për familin e tëre, për fetën e, e tëre dhe për vatanin e tëre. Allah në bovë gjithmonë për atë një njërzve që ledzojmë, dhe i risa ledzojmë nuk do të ketë shërë dhe të keqë prej neve. Atëherë, kur e harojmë ledzimin, rëzikuhëm i nga gjërat e negative, kërko një falje për vetën e familin të uaj. Allah është falës dhe më shiruës e kulu kaulihe dhe stakëfër Allah, a li valikoni, së arimu aminim. Elhamdullillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Mendoi se po duhem me të thelluar për pak sekonda këtë pjesën e parë të hutbes, mendoi se edhe një herë po për e përsëriti ne duhet të jemi tërkohën krenar se feja jon, Islami yn, Kur'ani yn, mësimet e Muhamedit alayhis salam kanë folën një gjuhë të jashtëzakonshme sa i përket rëndësisë dhe peshës së dijes, nuk na mbetet gjoneve tjetër vetëm si kujdestar të familjeve tona, si zot të shtëpisë në familjet tona, të punojmë me fëmit ton dhe të edukojmë me edukatën e cila është ajo edukata e mirfillt që i ka hije një muslimani. Unë opdone më përfundoj këtë hutbë të sodit me dy gjëra që kanë të bëjnë me qytetin ton. E para vëllazër e bashësia islame në qytetin ton ka kocë që ka filluar një fushatë dhe që bën thirrje që qytetarët të vetëditohen karshi antarësisë që ata e kanë obligim si pjesëtar të besimit islam. Unë e di që ju këtë jeni të ndërgjeshëm karshi këtij obligimi, po ne po kërkojmë prej juve bashk punim dhe ndihmin e juj që ju në fam tek familjarët e juj, tek shokët dhe miqtë e juj të ndikoni. Dy erën vetëm i pagu për një antar të familjes është për ata që i kanë mundësit është më të vërtetë një obligim dhe një detyrim që moralisht je i obliguar për me e kry. Unë e kam përmendur në xhamia të tjera, atë knaqje të zemrës dhe shpirtit kur në qytetin ton kur vjen koha e namazit, qyteti në të katër anët e tij dëgohet ezani Muhammed duke thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atë knaqje të zemrës. Andijesh krenar At përkujton ai me zinit tini herë më thon Allahu Akbar. Me mos no hadhet ni herë, po të kënaqet zemra. Vetëm për këtë arsye, nëse nuk ke asnjë motiv tjetër, mjafton këy meqen motivi që ti dhe unë me kryet detyrimin ton që e kemi si qytetar dhe si pjesëtar të besimit Islam, ne e kemi këtu në xhami edhe inkasantin, jetonin vllahun ton që eventualisht nëse dikush don mua taku me to, ta, mundet me u taku dhe me i kryo obligimet që ai ka. E dytë vllazër është ne pashtu po e kemi marë sot një vendim në kretë gjamia të qytetit dhe të fshatrave me i dalë në ndim një vlau tonë e kemi një vlau pri fshatit lojj i cili quatë Smajl Shala është vlau i Joni 5 vakët namaz Allah e ka sprovu me një smundje të rond dhe është në gjengje shumë të rond smundje në lekemis është në Prishtin në gjengje shumë të vështir sa më shpejt që ne mund t'indimujem ati dhe të tjeret, Ai duhet të largohet prej vendit dhe del të delt kërkon shërim jashtë shtetit Unë e di që është ku heron dhe ku hefështir në aspektin ekonomik Mirë po ata që kanë mundësi për Allahun Pastaj me i dalë ndim vlaut të ti Le të afrojnë ato që kanë mundësi Dhe Allahi thët pejgamberi a.s. Kush i delë ndim një vlaut muslimon edhe shkon me ta Deri sa ai e krynë një halë që e ka Vashdimisht Allah do tjetë në ndimin e ti Pastaj e thot pegamberi ala isram Kush ec me një vlam muslimon Qe e ka një derte dhe e ka një gajle E ka një telash e mikry E ti shkon edhe indiman edhe bën për pjekje Thot pegamberi nese në ditën i kiametit Allah o ka me ti furcu zemë Kom të tua në ditën i kiametit Në ditën i kiametit kom të rshqasin Allah o na i furcov të zemrat edhe kom të nese në ditën i kiametit Nëse do në ditën i kiametit komë të tua mas më rëshqit, ti ke me japë një sadak për Allah me i dalë ndim një njeri, më shara, Allah më kur anë thotë, nëse ti bosh shkak me shpetu një njeri, është si me pështu krejtë dënjan. Ndo është ta një sadak që ti ke me japë një arë dhe dënjë arë, ka mu bëhë se bepë me ndihmu dhe me shpetu jetën e një vlau ton, pas lejes Allah dhënjë. Andaj, ne du të mësohëm nj E sadakaja ka efektet që ditëshme Poj përmendit dy prej saj dhe poj përfundoj Peygamberi A.S. Sadaka e shun hidrimin e Allahot Edhe e dyta, sadaka e mbron individin dhe familin e ti pej rezikut Ti ke me jep një sadak, Allaho ka me truj ty dhe familin ton dhe pej një reziku Kur ti nuk e din Ti e në rezik të madh, të pështon Allaho A ti nuk e din që ndoshta dikujt ia ke zgjat dorën, dikujt i ke ndal ndihm, Allahu nuk i haron këto gjëra nëse ne i harrojm. Te Allahu nuk nuk humb asgjë. Edhe nëse te njerëzit mundet me humbë ndera me nëci është ne me i bok të punë për Allah në dhul gjelal. O Zotë i onë ndihmaj muslimanat në të katër anët e botës, ndihmaj e poplin ton dhe drejtaj në rrugë të mbarë dhe në rrugë të mirë, o dhe zajerinin ton në rrugë në vërtet islame, o Zotë i onë ndihmaj vlëzrit ton në siri, dhe mundësat që ata të lirohen nga këthetrat ati i regjimit pa fejë sa më shpejt, o Zotë i onë të sëmurit ton Ata që kanë borgjë i ja, arabi, mundësë me i pagu borgjët sa më shpetë. O Zotë jonë, të lutemi me emrat e tu të bukur, me gjitha ta emrat që ja u kemsu të dashurve tu, apo, të, apo ata emrat që i ke të ruajtur në dijen ton dhe të fsheh, bëje kur anin pranver të zemrave të tona, bëje kur anin drit për gjokësin ton, bëje kur anin largim të të gjitha brengave dhe shqetcimeve tona, ja rahimu, ja rahmanë,